Чуєте голос, шепче Ніколич, і нагло ді останки життя в його обличчі мертвіють. Тільки в очах мерехтить іскра заблуканого вогню. І тремтячим, зломаним, таємним голосом Ніколич не то співає, не то повторює пісню, яка причулася йому. «Люлі, сину мій, люлі, квіти мій, спи моя надія, Лиш дитиночці в колисці щастя світ ясніє, не пройде весна, буряна вісна, потрясе світами». «Сину, сину мій, вдарить біль страшний в бідне серце мами, і даремно я, зірочка моя, млітиму з розпуки, як там, над дітьми, серед вихру й тьми крякатимуть круки». Після останнього слова пісні підніс очі до чорних хмар і здригнувся, глянув на всіх її голосом повним жаху лебедів. «Товариші, моя мати правду сказала, чуєте? Над нами круки крячуть». Вони сидять, як мертві, і слухають, як понурий голос, гострими, хижими, дзьобами, клює їм мозок. Довго мовчанку перебуває Сабо голосом, у котрому чути конання сили і свідомості. «Батько!» – кличе. «Батько кличе!» Прочі тіні сілкуються теж почути щось любе давнє, даремно. Даремно я напружую слух… Щоби почути слово, стогін, плач, ридання цієї матері з дитиною, що останула серед снігів і стоїть недалеко перед нами. Чому вона стоїть там? Чому не плаче? Чому не прийде до нас, і її дитина не плаче? Чому її дитина не плаче? Це було б чудо, якби тут людина не плакала. І як же ж це можливо? Тут коло нас маленька дитина, і вона не плаче». Беру Добровського за руку і питаю його, «Скажи мені, чому ця дитина не плаче?» «Де дитина? Чия дитина?» – шепче він. «Цієї матері, вона стоїть перед нами». «Успокійся, товаришу, це тобі так тільки здається. Перед нами не стоїть мати з дитиною, перед нами немає нікого. Тут до нас ніхто не прийде, ні дитина, ні жінка, ні батько, ні мати». Я повторю разу-разу останнє слово – Мати, мати. І нараз душу всіх запалює бажання схилити голову на груди матері і почути на своєму волосі пестощі її ніжної руки. Тяжке пекло всіх терпінь зробило їх слабими, безпомічними, маленькими дітьми. Вони самітні, всіма покинені, забуті Богом і людьми. Люди дали їм замість ніжності прокльони, замість серця гарматні кулі, замість родинного щастя кайдани неволі. Природа кинула їх у холодні нетрі, звідки вороття немає. І як маленька дитина тужить за матерньою груддю, заки засне, так і вони прагнуть якої-небудь ніжності, заки пустяться в далеку дорогу. Понуре крякання круків збудило небо і гори з мертвецького сну. Розвивається могильна тиша і холодна байдужість природи, десь далеко чути глухо понурий шум. Буря йде. «Буде боротьба між небом і горами, між життям і смертю. Шум котиться чим раз ближче, як далекий рев моря до сонного берега. Гори, айби зодні, застогнали. Блискавиці роздирають небо і громи гогочуть. Під ударом вихру чорні хмари пускаються в дикий танець. Наче зграя роз'ярених звірюк, випущених із прив'язі, Товпляться, клубляться, спихають себе вниз і одні за одними женуть у шаленім бігу та б'ють громами верхи гір, які стоять їм на шляху. І застигла море хмар під тінями оживає. Вітер кусає, розриває, розшарпує його і крізь прорив показується перед очима ціний не земля, а якась чорна, як пекельна ніч, грозою проймаюча безодня – Хмари під тінями піднімаються вгору і зустрічаються над їхніми головами з хмарами на небі та кидають на привітання блискавицям і громами. «Примари, примари!» – шепче Пшелузький. І другі тіні так думають. Ці страхіття так довго і спокійно з жахливо відчиненими пащами лежали на небі й чатували. А тепер вони, люті вороги світла, дивляться на маленький огонь під собою, і на кубку живих істот біля нього. Дивляться, і ще більше з гніву чорніють і кров'ю наливаються. Купчаться над огником і над живими істотами довкола нього. Окутують їх тьмою і посилають до них блискавку за блискавкою, як величезні вогняні зловіщі знаки питання. Не отримують одних відповіді і вибухають великим гнівом. Грім за громом ударяє в землю довкруги тіней.